Vader, dank jy vir die dag, dank jy dat die teenwoordig is. Vader, ons sien hier die in die naam van Jesus en ons aanbid die. Dank jy vir die voorrecht om in die gemeente te mag wees. Dank jy vir die waarheid en die licht. Ons Heer, die Vader. Amen. As iemand van ons die woord het, luister ons graag. More, ek wil nie te mag gaan getuig. Ek en my skoermal was maandag gegau, periaterte met me af, vir sy is maandag onderzoek. En ek het alweer het alweer so het alweer het gedurende ons zwangerskap het, en ons het nooit enig iets fout verwacht nie. So as hulle toetsen gedoen het, as ons so, ja, whatever, doe die toetsen, en dan gaan ons nou maar niet aan. En ons gesels ook nou lekker met die dokter, en op 'n storm stop hy, en hy sê, nie, hy is ons groot fout met haar rug, haar is skeef, en dit lyk vir hom, hy kwijk je en so. Maar moet nie worry nie, daar is dan wel die behandeling raarig daarvoor nie, maar mens volg het nie maar niet op. En as ons hier omgegaan, dat ons niet ga plaat gaan nie, maar het klinkt vir nou heel ernstig dat die is verzeker en vantwoordig. En my skoont, maar sy is dat my dadelijk op ons vat het nie. En hy wil sêke, waar kom hier mense vandaan, maar in elk geval, en ons besluit, nou, oké, okay, dit vat jou hele dag, maar ons gaan nie maar die verantwoordelike ding doen. En ons gaan neem plaat en alles, maar so, denk ons nie eerst twee keer al nie, ons weet nie, dis nie al deel nie en dit is nie hoe dit gaan wees nie. En hulle sê toen ons net gaan terugkom na die tyd laat, hy, en hy my nie dit my bespreek en so. En do ek inkom, sê hy so voor sy rekrand draai om en hy sê vir my, mevrou, ek het jou tyd gemorst, ons niks fout nie. <laughs> en um, so, ons prijs hier al voor, en ek sê vir ons, vir maak ons geneesing so big deal, dat ons maak het so complicated, jy weet, maar dit is eindelijk so eenvoudig, want wat ons deel is, is ons deel en klaar. Dankie, ek sê julle. Vader, is dankie vir gekostbare geleentheid, geseende dag. Geleentheid om ons harte te buig voor die gezag, die oppergezag van dit wat jy gesê het. Heere, dat ons vermoorde mag staan by die plek wat jy sê daar staan geskrywe. En ons eer jy vir die geleentheid vermoorde. Ons sê ons harte, ons sê die in ons teenwoordigheid, ons dankie dat jy hier is, dat jy gemanifesteerd in ons teenwoordigheid, staan vanmorgen, ons in jy teenwoordigheid kan wees, in ons eerie in Jesus naam, Amen Paulus praat met die mense in Everse, en hy kyk, dit was een klomp ouders oh, wat is my baie gelovig en goed is daar, en hy klomp afgode gehad, en nou kry elke ouwe beerd om iets te sê, en hy kry ook sy beerd, nou wacht hy vir sy beerd, nou loop hy daar rond, en hy kyk hier goed as hy deur En toe dit nou uiteindelik sy beerd word, toe sê hy, hy sê, terwijl ek rondgegaan het en jylle heiligdom aan het, het ek tussen al hierdie standbeelde en afgods en beelde en goed, het ek een standbeeld gesien, waarop geskrywe staan aan die onbekende God. Hy sê, hom dan wat jylle vereer, sonder om hom te ken, om hom verkondig aan jylle. To so wat Paulus doen, hy maak een inleiding, hy sê, ek wil vir jylle vanmorgen sê, waarover ek met jylle praat, vanmorgen? jylle onthou hierdie beeld, wat ons lang al met mekaar gedeel het, ons gesê, as ons God so voorstel, soms nou net aan die ene kant, en die mens aan die ander kant, dan sien ons, as jylle saam met my blaai na die brief wat Paul skryf in die Ephesiers toe, kom soms net daar stikkie lees, Ephesiers 2, ons gaan eindelijk bykie in Ephesiers 1 ook lees, maar nou kom ons kijk nou maar na Ephesiers 2 toe. Laat ek net my self in die rede val en sê, onthou, ons praat oor die Nieuwe Testamentiese gemeente. Ons het nou al drie sondag gepraat oor die Nieuwe Testamentiese gemeente. En hoe boort uh, Nieuwe Testamentiese gemeente te lyk? Wat boor daar te gebeur? En na aanleiding daarvan, hier kom hy nou, hy sê, Ephesians 2 vers 1, hy sê, en jylle, sy het hy levend gemaakt wat dood was dier die misdade en die sondes, waarin jylle tevore gewandlet volgens die loop van die, die wereld, volgens die oorste van die macht, van die lucht, van die gees wat nou in die kinders van ongehoorzaamheid werk. Hy sê, daar is een wat in die kinders van die ongehoorzaamheid werk. Hy sê, en jylle het ook in die geest geopereerd. Hy sê, alle mense het in die geest geopereerd. Hy sê, maar net om te weis hoe verskrikkelijk onwettig dit is, begin hy dier om te sê, jylle het hy lewend gemaakt. Jylle het hy lewend gemaakt. Samen met hom opwek. Hy sê, onder wie ons onwettig allemaal vers 3, ook vroeger gewandel het, sien jy, ons is allemaal deel daarvan, in die begeerlikheid van die vlees, toe ons die wil van die vlees en die sinne gedoen het. En luister, versta nou mooi, as Paulus nie praat van die wil van die vlees en die sinne, dan is het nie die sondes wat lekker is nie. Ek verstaan jy wat ek bedoel, das in ons programmering is daar goeders wat ons gedink het wat lekker is, wat sonde is. Weet, godsdienst het vir ons gesê, alles wat lekker is, is eindelijk sonde, as jy dit doen, maar jy dit net nie geniet nie. Alright, dit was die enge beeld van godsdienst. Maar dit is nie waarvan hy hier praat, hy praat nie van sikke goed nie, hy praat van iets anders. Hy sê, toe jylle in die begeerlikhede van ons vlees, nou luister mooi wat is die begeerlikheid van ons vlees, die begeerlikheid van ons vlees is, in my vlees wil ek sê, ek sal self. Ons het twee zonde gelede oor die ek sal self gepraat, onthou jylle. Dit is te kostlik, dat die babiekies as hulle begin, as hulle net so'n bykie begin, hulle eie uh, williekie ontwikkel, en bykie sterker word, dan sê hulle, self, ek sal self eet. Al pleister ek myself tot achter die oor in, die pompoen, maar ek wil dit self doen, ek wil self my skoen vastmaak, ek wil self. En wat so hardseer is, het ons gesê, is dat ons in die gemeente, in die geestelike wereld, nie by die plek om van ek ons nie. Dat ons geestelik, groot word, oud word, en bly sit en wacht, laat iemand anders het vir ons met die telepel ingee. Dat ons bereid is om te luister na preek, my preek, denk ek, is belangrijk, maar luister mooi, dat ons, ons geestelike lewe, ons geestelike voeding, uit preek uitkry, wat iemand anders vir ons sê, en nie kry, eersderangs, by Godse geest, en uit sy woorde, dis die concept van self, maar nou die ander kant van self is, ek sal self my eie huil uitwerk, ek sal self, ek sal self betaal vir my sonde, ek sal self die wet nakom, ek sal self hierdie goeders doen, en so punte verdien, En nou weet ons, ons kan nie so punte by God verdien nie. Dit het nie gewerk vir so lang nie. En nou gaan hy aan, hy sê, nou verstaan jylle die self nie. Die wil van die vlees, die wil van die sinne gedoen het. En ons was van nature kinders van die toren, net soos ook al die ander. Maar, maar, hier kom je swaai. Hy sê, maar God, wat rijk is in barmhartigheid, het ons dierf sy grote liefde waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was, ook toe ons bezig was met die vlees, door die misdade, het hy ons levend gemaakt saam met Christus. Levend gemaakt saam met Christus, wat beteken het? dit? Dit betekent ons dan, as hy ons levend gemaakt het saam met hom, moest dit ons gewees het toe hy hom opgewek het uit die doodheid. En wat beteken dit? Dit beteken dan het ons moest saam met hom gesterf. Wat om saam met hom levend gemaakt te geword het, moest ons saam met hom gesterf het. En ons het gesê, Paulus vir die kolossense dok geskryf, jylle wat dood was dier die misdaad en onbesneden van jylle vleegs, het hy saam met hom lewend gemaakt, dier dat hy wat gedoen het. Hy sê, hy ons die misdaad vergeef het, en die skuldbrief uitgedelg het. En hier kom hy, hy sê, hy precies is jylle ding vir die feestjes, hy sê, toe ons dood was dier die misdaad, het ons lewend gemaakt saam met Christus, hy sê, uit genade is jylle gered, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemel in Christus, so hy in die eeuwe koord kom, kon betoon die uitnemende reikdom van sy genade, in goedertierheid oor ons. Hy sê hy wou, in die eeuwe wat kom, Godse beplanning, is om in die eeuwe wat gevolg het, en daar sla al 2 eeuwe voorbij. Nee, 20 eeuwe. Is nou al 20 jaar. 20, 2000 jaar. Daar is al 20 eeuwe voorbij. En nou sê hy, in hierdie eeuwe wat kom, wou hy aan ons bewijs, dit is Godse hart. Hy sê, kan betoon die, luister mooi, die uitnemende reikdom van sy genade, ingoeder tierenheid oor ons in Jezus Christus. Nou wil ek vir jou vraag, die uitnemende grootheid van sy genade, ingoeder tierenheid, wat sê dit vir jou? Is dit slecht of goeie nie? Is dit iets waar ons kan uitzien, of is dit iets wat ons met beswaardheid, inwacht en sê, ons moet, ons staal om dit te kan hanteer. Wat sê dit vir jou? Wat sê dit vir jou vermoorde? Dit moet ons goeie nie sê. Recht? Nou goed, nou gaan hy aan, hy sê, want uit genade is jylle gereed dier die geloof, nie uit die werke nie, nie uit die vlees, die, die vlees wat sê ek sal self nie, hy sê dier die geloof, nie uit jylle self nie, dis een gave van God, en nie uit die werke nie, so niemand kan roem nie, want ons is sy maaksel geskapen tot goeie werke wat God bereid, so dat ons dan kan wal. Nou goed, wat het ons gesê? Ons gesê, dier genade, hy sê, dier genade is julle gered, dier die geloof, nie dier die werke nie, nie dier ons poging nie, nie dier ons bijdra nie, dit was totaal sy bijdra, want onthou nou, jy moet die tyd raak sien nie. die tyd sê, hy het ons saam met hom opgewek, wanneer is hy opgewek? 20 eeuwe gelede. Right? En as hy ons samen met hom opgewek het, dan betekent dit dit het van kracht geword. 20 eeuwe gelede. Dis wanneer het van kracht geword. So, dier genade, dier genade, is jylle gered. Dier die geloof. So, genade, en wat is geloof? Geloof, is oortuiging. Geloof is nie een werk nie. Geloof is nie iets wat ek doe nie. Geloof is iets wat met my gebeur. Ons gesê, geloof is wat met my gebeur, wanneer die goeie nie my tref. Wanneer ek snap wat die goeie nie is. Dis geloof. Hy sê, wanneer ek een inzicht kry die openbaring die van Godse genade, wanneer ek snap wat Godse genade is. Hy sê, dit daarin leid die redding. Dier genade is jylle gered dier die geloof. Gered van wat? Gered van sonde. Gered van dit wat ons aan hierdie kant van die kruis gehoord. En nou is ons al 20 eeuwe lang. 20 eeuwe aan die kant van die kruis. Maar hoeveel van ons leef nog aan die kant? Dis die hartseer maar kom ek vir jou verleidig, hoekom? En, want nou kom Johannes, en Johannes sê, en Johannes 1, daar sê hy die ding, hy sê, die wet het dier Mooses kom, hy sê, die genade en die waarheid, het dier Jesus Christus gekom. Nou, kijk mooi, nou voeg hy die waarheid by, en hy sê, die genade, het dier Jesus Christus kom, God het die totale afstand tussen omself, en die mens oorbrug, dier genade, en genade, was die Seen van God, wat gekom het, en sy leven vir ons gegeet. Maar nou, sê Jesus vir die gelovig is, Dit is nou vir ons, nee. Sê hy in Johannes 8, daarvan vers 31 af, hy sê, sê hy my woord blij, sê hy waarlik my disciples, sê die waarheid ken, en die waarheid sê hy vry maak. Hy sê, die waarheid sal ons vry maak. Die kennis van die waarheid maak ons vry. Nou kom ons kyk, nou sien ons, hier is nou een pad wat terugloop, en ons noem dit waarheid. En die waarheid maak ons vry. En waarover ek met julle wil praat, Paulus' uitspraak is die standbeeld wat ek krijg aan die onbekende God, om dan wie julle vereer, sonder om te ken, verkondig ek aan julle. Die een wat ek aan julle wil verkondig vermoor is dit, hierdie ruimte, hierdie spasie. Die spasie waar waarheid nog nie gekom het nie. Ons het verlede week geëindig by Ezekiel 47. En hy het gesê in, in Ezekiel 47, En nou wil ek soms op Psalm 133 bijtrek, want nou op Psalm 133 het gesê, hy sê die salvingsolie loop van die hoof van haar Aaron, die hoofpriester af, loop hy met sy kleed af, tot op sy voete. Met ander woorde, die salving beweeg dier die jylle lichaam. Dit is Godse hart nie. Dit moet allemaal tref. En nou, denk nou net mooi, daar waar die salving nie kom nie, sou hulle sonder salving wees. Rek? Nou goed, toe het ons gesê in, in Ezekiel 47, dat ons sien die water kom daar van die berg Hermon af in die noordooste van, van Israel en daar vanaf kom hy af tot in die see van Galilea waar hy die vis vang en waar alles gebeur het en dan loop het met die Jordaan in die Jordaan vallei af wat hier die prachtige vallei af was wat Lot gekies het die land wat oorloop van Melk en Jening waarvan God gepraat het en uiteindelik eindig dit in die dode see wat iets soos 300 meter onder see is vlak le en daar loop niks uit die dode see uit nie en daarom is die dode see dood Reg. maar nou het kom die heren en hy praat profeet is, dier die seegelse pen vir ons, en hy sê, maar daar waar die dubbele stroom kom, die dubbele stroom, hy sê, daar sal een skoonmaakplek wees van nette. En die twee dorpies wat hy noem is Engendi en Eglaim, en, en dis twee dorpies langs die dode see, waar daar nooit vis was nie, waar daar was nooit vis in nie. Hy sê, maar in hierdie twee dorpies, hierdie twee dorpies sal een skoonmaakplek wees van nette. Wat sê dit sê jou? Sê vanweer die menigte van die visse. Hoekom? Want daar waar die dubbele troem gekom het, hy sê daar sal dit weemel van tewe. Nou wil ek jou iets sê. Door genade is julle gered door die geloof. Wie is gered door genade? Kan ek het so vraag, wie is nie gered nie? vir wie het Jésus opgestemd, vir wie het hy gekom, vir die liefheid God vir wie gehad, die wereld gehad. Hierdie geloof, die genade is julle gered, hierdie geloof, wie sy geloof was dit? Ons sin of God sin, was God sy geloof. So dit is afsluit. So by God sit die afgehandelde saak, die genade is julle gered, met ander woorde, dit wat gegeld het, voordat Jésus gekom het, wat vir al die, vir die 440 eeuw gegeld het, van Adamse val, tot Jezus gekom het, dit is opgeheef, in die kruis, en echt, geloof, maar toe kom hy, en hy kom met sy goeie nies, en ons het verlede week aangehaal, hy gesê, hy het na sy einde omgekom, maar sy eie mens het om nie aangeneem, maar dan sê hy maar, elke keer kom daar maar, sy eie mens het om nie aangeneem nie, maar allemaal wat om aangeneem, want dan hy het hy mag gegeen, om wat te word, kinders van God te word. Nou, wat is inbegrepen in kind van God wees? Wees, ek wil hier iets verstaan vanmorgen. Daar is meer in kind van God, as we die oog sien. Dat is baie meer in kind van God wees. Kind van God is in ons godsdienstmodel, wat ons baie vergelijking mee getref, wat ek nie op, wil ingaan vanmorgen nie, maar kind van God was vir ons die kaarkie jimmel toe. God sien nie een kaarkie jimmel toe, met kind van God nie. God sien dat hy in die eeue wat kom die uitnemende grootheid van sy genade aan ons sou betoon. Die uitnemendheid van sy barmhartigheid. Ons het verlede week gesê die grootste getuienis wat ek en jy het is ons oorwinningslewe. Is God se oorwinningslewe vir ons. Dis sy hart. Dis sy oorspronklike plan vir ons. Dis wat hy vir ons wil gee. Nou kom ons lees net terug. Ons gaan nie terug een hoofdstuk. En dan begin ons by vers 3 van hoofdstuk 1 lees. Hy sê, geseend is die God en Vader van ons Heere Jesus Christus, wat ons geseen het, met alle geestelike seeninge. Sê jy wat het gebeur? Door genade is julle gered. Dis sy geloof. Hy sê, door genade, 20 eeuwe gelede, het alle geestelike seeninge in die himmel het ons deel deelgeword. Hy het ons geseen 20 eeuwe gelede nou ek weet nie hoeveel eeuwe lang wie leef jy nou al nie, maar die jare wat jy nou leef besef jy, ek en jy is geboore binnen die 20 eeuwe waarin ons is ontvang en geboore binnen in Godse Seen luister mooi, die tragedie was dat as ons met ons begrip hier blij staan het in die Godseensmodel dan het ons gesê ons in sonde is ons ontvang en geboore waar is die Seen nou? en jy sê nou dat daai begrip die Seen totaal gecanceleerd het in ons leven, in ons denken. Want David was recht, in daai veertig eeuwe was hulle in zonneontvang geboren, as gevolg van die moestdaad van een, het zonne in die wereld gekom. Maar nou, die, die, die, die, die, die daad van gerechtigheid van een, het het van alle mense geword tot rechtverigmakking van die eeuwe. So nou kwalificeer ons allemaal vir die Seen, hy sê, hy, hy het ons geseen met alle geestelike seeninge in die Himmel en Christus. So, dit is afgehandelde saak, en nou gaan hy aan, hy sê, by vers 4, soos hy ons in hom, maar uitverkies het, voor die grondlegging van die wereld. Nou, wacht bykie. Grondlegging. Die grondlegging klinkt soos die, voor die fondament van die wereld, die begin van die wereld, maar die woord is nie, is Grieks, is die woord katabole, dis voor die afbreek van die wereld. Voor daar een vernietiging van die wereld gekom. Want daar nou was die eertijdse wereld wat door water ontstaan het en door water vergaan het. Raai het en die afbreek van die wereld, voordat die nieuwe werk, waarvan ons Genesis 1 lees verder, opgebouw kon word, was daar eers een afbreek van die ouwe. En waar was daar een afbreek van die ouwe? Ek geloof, die afbreek van die ouwe was as gevolg van die vijand, die gerib, die engel van die licht, wat gerebeleerde tegen God, en uitgewerp, die oorlog het in die jimmel gekom, en hy en sy engel is uitgewerp. Ons weet, dit is waar die Satan vandaan kom, nee. Hy sê, van voor die proces af, het hy ons al uitverkies om heilig en sonder gebrek voor om in liefde te wees. So God sê, ek het een keese gemaakt. Hy sê, en my keese is, ek gaan die mens maak na my beeld en my gelijkenis, en hy gaan heilig en sonder gebrek voor my wees. En toe maak hy vader, onthoud, toe die afbreek klaar plaas gevind het, en Godse voornem ons bekend is, en hy sê, laat haar lig wees, en hy, hy kom haar skip al die goed, en uiteindelik sê, laat ons mense maak, ons beeld en ons gelijkenis, en hy maak die mens, na sy beeld en gelijkenis, in ware gerechtigheid en heiligheid. Hy sê, so dat hulle heilig en zonder gebrek, voor om in liefde sal wees. Dis hoe hy Adam maak. Maar toe weet ons wat het Adam gedoen. Adam het het uitverkoop, die die misdaad van een zonde in die wereld gekom, die zonde die dood tot alle mense deurgeding het, omdat het allemaal gezondig het, raaid, En 40 eeuw het het aangehou. En toe in die volheid van die tyd, toe kom God en hy kom na sy eigen, eiendom toe. En hy is die licht van die leer. Hy is die licht van die mense. En hy kom en hy word sonde. God maak om sonde met ons sonde, so dat ons kom word die gerechtigheid van God. En hy kom herstel ons, dier die genade is jylle gered, dier die geloof. Dier die Godse geloof sê hy. en nou, nou is Godse plan, kom nou in vervulling. God sê Ek het beplan dat jylle heilig en sondergebrek sal wees. Hy sê, nou is jylle dit. As ek na jylle kyk, is dit wat ek sien. God sê, dit is wat ek sien. Ek sien heilig en sondergebrek. Right, en nou, het somme net terloops, nou kan jy sê, maar jylle, as ek sien, sien ek nie heilig en sondergebrek nie. Maar God sê, ek kies om aan jylle sondergeoortredingen nooit meer te dink nie. God sê, ek sien jou nie meer na die vlees nie. So God sê, Ek focus nie op die foute wat jy maak nie, want allemaal van ons maak foute. Ek, sê ek focus op die rechtstelling wat, wat my sien gemaakt het. Dis waarna ek kyk. Die groot geheim waar oor het gaan, is om te sien soos hy sien. Je sien waarheid, waarheid wat my moet vry is om te sien soos wat God sien. Om saam met God te sien. Dis die geheim. Goed, baas ons, ons is nog steeds in Ephesus 1. Hy sien, door dat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem in Christus Jezus, na die welbehaal van sy wil, tot lof van die heerlijkheid van sy genade. Wacht met die woord heerlijkheid is afgeleid van die, is die woord dokza wat afgeleid word van dokkaio af, en ons het gesê, heerlijkheid verwijs na Godse oorspronkelike droom, oorspronkelike plan. Hy sê tot lof van die oorspronkelike plan wat God gehad, toe hy gesê, kom ons maak mense nou speel te tegelijk dis waar oor het gaan nie so. Tot lof van sy eerlijkheid. Hy sê, in hom, vers 7, het ons die verlossing dier sy bloed. Ons het het. Gaan dit die krij nie, sê het Die vergifnis, dit het ons. Gaan dit die krij nie, ons het het. Die vergifnis van die misdade, na die reikdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het, in alle wees het, en verstand dier dat hy aan ons die verborgenheid van sy oorspronkelijke plan, van sy wil bekendgemaak het, na die van wat hy om voor jou voor het, om die volheid van die tyde te reel, en nou hou hierdie sin aan en aan en aan en hy gaat nou een stuk skiep, want ek ken nie so baie tyd nie. En nou sê hy hierdie dinges, hy sê by vers 12, so dat, hy sê die doel die hiervan is, dat ons kan wees tot lof, van sy heerlijkheid, tot lof, met ander woorde, so dat Godse oorspronklike bedoeling, Godse oorspronklike plan, tot uiting kan kom. En so wat sy plan, tot uiting kom in ons levens, krijg God die eer vir die heiligheid en die grootsheid van sy bespronkelijke bedoeling, tot lof van sy heerlijkheid. Hy sê, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, en wie jylle ook nadat jylle die woord van die waarheid, hier kom het nou, die woord van die waarheid, die evangelie van jylle redding gehoor het, en wie jylle nadat jylle ook gegloed, verseel is met die heilige geest van die belofte, waar die onderpand is van ons erfdeel om sy eindom te verlos, tot lof van sy heerlijkheid. En nou, dit is een mondvolle gaan en er houwe praat. Hy sê, daarom van dat ek gehoor het, van die geloof in die Heer Jezus, wat onder jylle is, en die liefde tot al die heilig is, hou ek ook nie op om vir jylle te dank as ek aan jylle in my gebede denk nie, dat die God en Vader van ons Heer Jezus Christus, die Vader van die heerlijkheid, aan jylle die gees van weisheid en openbaring van kennis van hom mag gee, verlichte oog van julle verstand so dat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die reikdom van die heerlijkheid van sy erfdeel onder die heiliges is en wat die uitnemende grootheid van sy kracht is in ons wat geloof. Nou, excuse, hier is nou een weekse preek. Goed, kom ons kyk wat Paulus proeie sê. Paulus sê nadat julle die woord van waarheid wat is die woord van waarheid, die woord het vlees geword en ons kom woon, so die woord van waarheid, kan ons sê, is gelijk aan, Jesus Christus is gelijk aan die Seen van God, in die begin was die woord woord, as by God, die woord was God woord, on, vlees geword en ons kom woon, recht so, die woord van waarheid, is die verkondiging van Jesus Christus, wat verkondig ons? Ek wil jou vraag, wat verkondig ons, as ons Jesus Christus verkondig? Kom, help my, As ons nie verkondig dat Jesus Christus ons oorgebring het Kolossense 1:13 uit die mag van duisternis oorgebring het in die koninkryk van die seuns van sy liefde nie, wat verkondig ons? As ons nie verkondig dat hy ons smarte gedraad het en aan ons beskik het om te gee vreugde olie vir treurigheid en gewaad van lof vir 'n is nie. As ons nie verkondig dat Jesus Christus ter wille van ons oortreding en ons ongeregtighede deur hore verbrysel is nie ons misdade op hom geneem het, so dat ons ons voor God kan wees nie. Heilig en sonder gebrek, hoor, dit was hy voorleem. As ons nie kan verkondig dat die straf wat vir ons die vrede afbring op hom was nie, en dat ons nou vrede met God kan hee en geen vrees verstraffen nie, die voormaak liefde drijf die vrees naar buiten want vrees laat straffen. As ons nie kan verkondig dat door sy wonde en af ons geneesing gekom hee, dat hy die vloek geword het, dat die sien van God wat God en Abram beloof het, na ons toe kan kom, en die, die alle geestelike sening, in die hemel en Christus, wat verkondig ons dat? Jy sien, dit is gerechtigheid, maar ek besef jy, die tragedie, wat so wees, is wat so die inhoud, van my prediking wees, as ek nie Jesus Christus verkondig nie, om dan, wat jy verkeer, sonder om te ken, om verkondig ek, aan jy sê Paulus, hy sê, daar geen sin, as ek nie die waarheid, aan jy kan verkondig nie, en die waarheid, is Jesus Christus, maar wie sê hy? hy sê die waarheid maak vry, Jesus Christus maak vry, die Engels van Maria, hy sê, jy moet om Yeshua noem, jy moet om Jesus noem, want is hy wat sy volk van les sonde sal verlos, Yeshua beteken verlossing, van les sonde sal verlos, ek wil jou vraag, is jy verlos van jy sonde? Is jy verlos van jy smarte? Is jy verlos van jy ongerechtigede, oortreding en misdade? Is jy verlos van straf, is jy verlos van die vloek, is jy verlos van siekte? is Die vraag, punt is, want so pas gesê, God sê, ek sien jou nie meer na die vlees nie. Hoe sien God jou? God sien jou verlos. Sien jy die sleetel, die sleetel is om te sien soos God sien, om myself te sien soos wat God sien. Hy sien die waarheid maak ons vry, en waar die dubbele stroom kom, sal die visse wees. Maar jy sien waar die dubbele stroom nie kom nie, kan daar nie visse wees nie. Dit is, sê hy is vir die keile bestem. Die keile is vir die sout bestem. Besef jy, en hierdie area in my leven, waarvoor ons vanmorgen praat, is die area wat vir sout bestem is. Is die kuil in my leven, waar die dubbele stroom nie kom nie, waar ek die dubbele stroom dalk nie toegelaat het nie. Voor wat rede ook al, of het onkunde is, of het moedswilligheid is, of wat het is, maar hier is area in my leven, luister mense, Hier is in elkeen van ons levens is daar een potentiele area wat vir die kulle bestem, vir die sout bestem is. En dit wat vir die sout bestem is, dis daar waar die dief kan kom om te stil te slag en te verwoes, terwyl Jesus sê, ek het gekom om julle een leven te gee. En dit in oorvloed, alle geestelike sêninge in die hemle, om aan julle te bewys die uitnemende grootheid van Godse genade en sy marmhartigheid oor ons. Tegen oor die dief wat stil slag en verwoes. So sê julle, waar stil die dief? Hier stil hy. So die kritische is, nou het ons baie gekyk na die situasie en gesê, maar ons het nodig om die gaping toe te maak so die dief nie by ons kan stil nie. Dis goed, ek verstaan. Maar, besef jy, daar is iets baie meer. En dan lees vir Paulus wat skryf. Paulus, as daar iemand is wat die waarheid verstaan het, as daar iemand is wat waarheid vir ons doorgegeet, was dit Paulus. Wat sê Paulus? Hy sê, dat ek hom mag ken. Hy dis Paulus uitroep. Hy sê, by al die waarheid wat ek ken, hy sê, is my uitroep dat ek hom mag ken. So wat Paulus sê, hy sê, wat die oog nie gesien, die oor nie gehoor, in die hart van die mens gekom het nie, het God bedink, is in God sy wees vervat, vir die wat om lief het. Hy sê, das meer as wat ek kan verstaan hy sê, daarom jaak ek daarna af ek het kan grijp. Hy sê, ek, God sien my as volmaak, hy sê, maar ek sien my nie as volmaak, soos wat God my sien nie. Ek sien nog nie in alle opzichte, soos God sien nie. En nou bid hy, en hy sê, vir, bid vir die Evesiers, en hy sê, Vader, ek dank u elke dag, as ek aan hulle, in my gebede ding, en my gebed vir hulle is, Heere, dat hy hulle verlichte oor sal gee, van hulle verstand, om te verstaan, om inzicht te kry, onthou wat Jezus gesê het, toe hy die gelijknis van die saaier van Puntel gedeel het, en hy vraag om jyre, hoekom praat die gelijknis, hy sê omdat daar een skrip is van Jesaja wat sê met die oog sê jyre jy kyk en kyk en glat nie verstaan nie, glat nie sê nie en hoor en hoor met die oor en glat nie verstaan nie omdat jyre jy harte stomp is en jy sê die tragedie is, dat ek wil die stelling maak en sê die godsdienst model het ons harte grootliks afgestomp vir daai wat soveel meer is. Maar daar was heerlijkheid in die godsdienstmodel. Die godsdienstmodel kon vir ons help, om by een plek te kom, waar ons, eindelijk, een voorspoedige leven het. Ons het vanmorgen so. Wie van julle krik koud? Wie van julle is honger? Ek praat nie vir die ouwe te laat opgestaan het, en nie geëet het nie. Ek ken my customers, ek kan hulle sommer so uitken. Oké, okay. Maar jylle verstaan, wat gebeur met ons? Ons is, daar vir ons oorvloed. Ons leven reeds in oorvloed. Maar my vraag is, is dit nie dalk ons probleem nie? En dat ons nie kom by die punt om te sê, jylle, maar hierdie, hierdie gaping wil ek ophef, nie omdat ek bang is vir die die wat sê ons laggeverwoest nie. Hy is ook daar. Maar jylle, dat ek jy mag ken in die kracht van die opstanding. Heere, dat ek nie langer kan tevrede wees met minder as wat die droom van my is nie. Die volle droom, dat die alle geestelike sieninge, onthou nou, die alle geestelike sieninge is een potentiaal en dit is beskikbaar vir amal van ons. Wat sluie die alle geestelike sieninge oop? Die waarheid. As jy die waarheid ken, sal die waarheid jou vry maak. En die waarheid het ons sê, Jesus Christus, as jy hom ken, sal hy jou vry maak. En dis die uitroep vanmorgen. Sê jyre, ken ek jy. Ons het verledige week gekyk na die segel, nou wil ek vir jylle gauw vaat na Jesaja toe, toe ons by die segel uitgekom het, het ons gekyk na Jeremia 31, wat gesê het, jou siel sal wees soos een welbesproeide tuin. Ons het gesê, ons die beeld gebruik van die waterleiders, wat die die beddings van ons in die schema nat maak, en dat daar nie droekolle in hy beddings moet wees nie, want daar gaan hy koring nie groei nie. Daar gaan ons nie hoe sê nie. En nou kyk nou die skrif wat daarop volg, of wat saam met omloop, is die skrif in Jesaja. Jesaja 58, dit moet julle gauw saam met my lees, dit is een kostbarie. Jesaja 58 vers 11 sê En die Heer is hy jou gedierigde herlei, en jou siel versadig in dorplekke, en jou gebeente sterk maak, en jy sal wees soos een tuin wat goed besproei is, en soos een fontein van waters waarvan die water nooit te leer nie. Maar nou, nou moet jylle net van my help, kyk gauw, gauw. Kom ons lees die ding net vannacht in context. Kom ons begin by Jesaja 58 by vers 1, as jylle my so'n 5 minuutig wil gee, hy sê, Roep uit jou keel, hou nie terug nie, verhef jou stem soos een bassijn, en verkondig aan my volk hulle oortredinge, en aan die huis van Jacob hulle sondes. Wacht mykie, Die heren sê, verkondig, verkondig aan my volk hulle sondes. Nou kom kyk het, waar is Jesaja 58? Jesaja 58 is hier, is 500 jaar voor die kruis. Hier is Jesaja 58. Dit was in die 40 eeuwe, toe die sondes gestaan het, toe hulle in sonde ontvang en gebore was. En nou sê hy, verkondig aan my volk die sonde. En nou sê hy, verkondig aan my volk die sonde. Maar nou wil ek jou vraag, waar staan jy en ek? Ons staan nou hier. Ons is nou 2500 jaar verder en 500 jaar nadat dit geskryf is, het Jesus gekom en hy het ons zondes op omgeneem en weggevat. So kan jylle sien hoe dat Jesaja 58 ouwe verbonties praat. En nou kom ons gaan verder aan met die ouwe verbont, laat jy net het herken. Want anders lees ons Jesaja 58 in die Nieuwe Testament, maar is ouwe verbont en ons lees het nie met die rechte bril nie, en dan denk ons, is nog steeds van toepassing op ons, want hoor nou wat sê hy, hy sê, hy gaan nou voort, hy sê, kyk nou hoe verdien ons hierdie goed, hy sê, wel soek hulle my dag vir dag, en het een baan en kennis van my wees, so genaamd, ek sit nou so genaamd by, hy sê, soos, soos een nasie, wat gerechtigheid doen, en die recht van sy God nie verlaat, nie verhaal in my na, die rechtverig verordeningen, hulle te beha in die toenadering tot God, hulle gaan tempel toe gereeld, En, maar hoor net die, wat is onderling, kyk mooi wat sê gebeur, dit werk nie, luister mooi, dit werk nie, dit is wat God eindelijk sê, jylle gaan dier een klomp, dit maar dit werk nie, want hoor wat sê jylle, hoekom sê jylle dit werk nie, hy sê, waarom vast ons en jy sien het nie, waarom kal ons ons siel en jy weet het nie, na antwoord die jyre, hy jy sê, kyk, op die dag as jylle vast, soek jylle geleendheid om jylle saken te doen, jylle jaag jylle arbeiders aan, kyk om te toos en te kyse vast jylle, en om te slaan met een misdadige vuist, jylle vast sien nou om jylle stem in die te laat oor nie. Is dit nie die vast wat ek verkies? Die dag is die mens om sy siel gaan kwel, dat hy sy hoof buig soos sy biesie en sak en as uitspree om sy bed te wees. Noem jy dit vast en die dag van die Heere welgevallig is? Is dit nie die vast wat ek verkies nie, dat jylle losmaak die bande van Godloosheid, dat jylle afval die stroppe van die juk, en vry laat weggaan die verdruktes in elke juk en breek, is dit nie dat jou broek breek vir die wat honger is en die ellendige zwerveling in jou huis inbring nie? As jy iemand sien wat naak is, dat jy omkleed en jou eie vlees vir hom nie verberg nie, dan sal jou licht doorbreek. Oeh, kerels, nou wil ek jou vraag, is dit nou goeie nieuws? Kreeg jy dit recht? Hoor jy hulle breek die licht nie door nie? Want die, ons het dit nie recht gekry nie. En solang as wat ons dink, ons moet het recht krijg, maar luister mooi waar staan, dit staan onder die ouwe verbond, en wat het die ouwe verbond gesê? Die ouwe verbond het gesê, as jy sorgvullig hou wat ek jou sê, dan sal ek jou die oogste, dan sal jou licht doorbrek. En toe wat het ons gedoen? Ons het in gebreke bly in, in die as jy, en daarom het die dan sal weggeval. Verstaan jy, nou kom ons om recht te maken, en ons kom vreselik godsdienstig, en ons kom vreselik vroom, kom, kom heekol om jure, gaan hulle tempel toe, en gaan offer hulle, en gaan doen hulle al die goede. Ons kan sê, ons gaan kerk toe. En ons geef hulle bazaar, ons doen al die goeders. En die sêle asem sê ons, heren, waarom vast ons? Waarom doen ons dit, en dit werk nie vir ons nie? En jy sien, ons kop is verkeerd ingesteld. Dit is nie waarheid nie. Die waarheid is dat, al dit wat ons moest gedoen het, die rechte vast, die hou van die sabbat, al die goed, wat God aan noem, so die licht kan doorbreek, het Jesus vir ons kom doen. Hy het vir ons gedoen. Hy het geen sonde geken het nie. Hy het gekwalificeer het vir die licht wat doorbreek soos die dageraad. Sy licht het doorgebreek soos die dageraad. Hy het gekom en hy het vir ons kom doen. En toe, toe gaan hy kruis toe en hy word sonde met ons sonde. So dat ons kan word wat hy is. Hy word wat ons is, so dat ons kan word wat hy is. En nou skielik, nou skielik sien ons op grond van die feit dat Jezus dit vir ons allemaal gedoen het. Op grond daarvan kan ons nou met die nieuwe testamentiese bril, Jesaja 58 vers 8 lees, hy sê, dan sal jou licht doorbreek, soos die dageraad. Nou breek my licht, die soos die dageraad. En my geneesing spruit skielik uit. En my gerechtigheid gaan voor my uit. En Godse plan, Godse heerlijkheid is my achterhoede, dit maak my toe van achter. Is dit nie sê vir my, dit slechte nies of goeie nies? Dis wie Jesus is. Jesus is my licht wat doorbreek. Jesus is my gerechtigheid om voor my uitgaan. Jesus is my weer aan my rechterhand, wat my achterroede dek. Hy sê, dan sal jy roep en die Heere sal antwoord, jy sal skree om hulp en hy sal sê, jy ek as jy, kom jy weer ding weer, as jy van jou verweider, die uitsteek van die vervinger nie die woord en jou siel had uitgang van die hongerige en die neergebooie siel versadig, dan sal jy, as jy, dan sal jou lig op gaan, hoor jy, hoe herhaal hy die ou verbond? As jy sal ek, as jy sal ek, nou het hy ons kan. Omdat hy dit gedoen het, geld het nou en daarom kan ons vers 11 lees vanmorgen, binnen context en sê, die heren sal jou gedierig dier en jou siel versadig in dorplekke en jou gebeente sterk maak en jy sal weet jy is soos 'n tuin wat goed besproei is soos 'n fontein van water waarvan die water nie te leer en wie wat hier die resultaat die resultaat is die wat uit jou voortkom sal ou pynhope bou die fondamente van vorige geslagte sal jy oprug Ek wil vir jou vraag, kom ons, wat is prakties vanmorgen? Waarmee is ons bezig? Is dit nie precies wat ons vanmorgen doen nie? Om die oude pijnhoope wat godsdienst geskep het, om die pijnhoope wat op een valse fondament gestaan het, op die mens'n sondagskap gebouw is, in plaats van op die rotzies Christus, om die fondament te oor te le. Jy weet, ek denk aan die jurele wat vir ons kom kyra van nou na af en ek kyk na die gemeente waar al ons staan, in die gebied, en ek sien hoe dat hulle die oude pijn openbouw. Ek sien hoe hulle die, die nieuwe fondamente le. Die wat uit jou voortkom, sal die pijn openbouw. Sal die fondamente le, is dit nie waarmee ons bezig is nie. Hy sê, en jy sal genoem word herbouwer van gebreekte mire, hersteller van paie, om bewoonbaar te maak herbouwer van Luister, as dat nou in een ding in ons harte is, in ons boere is, dat ek politiek praat, nie vanweer. dat een ding in my boere is, is het om te sien hoe dat ons hierdie land opbouw. As ek dink die pijn wat ek net sien, hoe dat goed afgebreek word in Suid-Afrika. En die begeerte wat daar in ons harte is om te sê, ons wil dit opbouw, luister, dit sal nie begin opbouw. Dit sal nie begin opbouw voordat ons nie die besproeide tuin is. Dit kan nie begin opbouw, voordat vergifnis nie sy pad geloop het in my nie. Voordat ek diep ouders van die pijn open, en die ouders wat die gaten in die paie los, voor ek hulle nie kan vergewe nie. Voordat ek nie die waarheid, Jezus Christus, aan hulle kan verkondig nie, wie wat ben ek daar met die verkondiging? Ek begin dit in my gesprek met God kan ek, kan jy, met God praat oor mense. Dit is wat vergifnis is. Dit is om vry te kom. Beseef jy, of ek vergewe of nie, het geen effect nie, ons het dit vlede week geanteer. Dit het geen effect nie, op wat God gedoen het nie, maar waarop het effect het, is op my wandel in waarheid. As ek kort stop om te vergewe, as ek loop met een wrok, dan skuif ek die waarheid terug. Dan maak ek die gaping groter. As ek kan vergewe, as ek kan vrysprek, ek wil hy hier met jou selfs sien vanmorgen. Heere sê, uit hierdie waarheid kom voort. Die geslag sal die oude pijnhoope bouw. As ons kyk na die pijnhoope van Suid-Afrika, die pijnhoope van oorgeleverde godsdienst, wat nie in staat was om orde te hand handhafnieuw wat nie in staat was, om die massas te bereid nie. Wat het het gedoen? Die massas eerder onderdruk. Ons wat sê, die Heer het ons geplant aan die suidpunt van Afrika om die licht te wees. Hoeveel licht was ons? Hoeveel licht is ons? Come on, besef julle, die gaten in die paaie kan nie rechtkom, fysisch. Voor die gaten my gedagtes nie gaan rechtkom. Je weet, as hy ou by my verstand kom, en hy ou so op die hoog weg my kop kon rui, wonder ek of daar nie so groot bord so wees en sê, 80 kilometer hier pothouls nie. En hoeveel van ons denken, is nie vol slaggate nie. Slaggate, omdat ons nie die nieuwe testament gesien het nie, omdat ons nie in hierdie volle waarheid beweeg nie. Ons het nog net nie daar gekom nie. En Paulus maak een beroep en hy sê, hy sê, Heere, dat hy hulle verlichte oog gee van hulle verstand. Dan, Lukas 24, by vers 45, nadat Jezus opgestaan het, kom hy by sy disciples, nou, as jy dit saam met Johannes 20 lees, en sê jy daar in Johannes 20 en 21, eindelijk Johannes 20, kom Jezus by sy disciples na opgestaan het, nadat hy hulle geheilig en gereinig het, dier sy bloedoffer nie, nou is hulle heilig zonder vlek of rimpelsonder gebrek, is hulle rein, want Jesus' bloed het hulle gewas. Nou kom Jesus na hulle toe en hy sê, omdat julle nou rein is, wat het hulle gedoen om dit te wees? Niks. Right. So hy het het gedoen vir hulle, sy geloof. Sy ontvang jy hulle gees. Hy blaas op hulle, hy sê, ontvang jy hulle gees. Nou as jy dit saamlees met Lukas, dan sê jy, Lukas geet weer een ander deelkie van die selgebeerdnis, want Lukas sê, toe open hy hulle oor, om die skrifte te verstaan. Toe open hy hulle oor, om die skrifte te verstaan. Hy sien, in dis ek en jy nodig het, dat ons oor sal oopwees om die skrifte te verstaan. Anders, kyk en kyk ons en ons sien nie. Ons hoor en hoor en, en daar gebeur niks nie. Hy sien, want ons het stompaarde. My grootste probleem, wat ek myself het, my grootste probleem wat ek in die gemeente het, is die stompaarde, dat ons luister en luister ons daag op soos een uh, volk, wat my gerechtigheid soek, ons daag op, maar ons het nog steeds stompaarde in sekere areas van ons levens. Ons het nodig om te deel met daai stompheid in ons harte. is kritisch, mense. Besef julle, anders gaan ons dier die acties. Anders is ons net nog een kerk. Anders sal ons nooit die Nieuwe Testamentiese gemeente wees nooit kom by die plek wat God bedoel het, wat ons rechtig sal wees nie. Nu wil ek jylle terugvat na Ephesius 1 toe, die tyd raak nou man, laat ek gauw goed klaar praat. Ephesius 1, want ek het gesê, ons gaan nog iets daar sê, hy sê, nadat jylle die evangelie van jylle redding, die woord van die waarheid, nadat jylle Jesus Christus gehoor het, hy sê, het daar iets gebeur? Hy sê, Ephesius 1, by vers 13, hy sê, En wie jylle ook, nadat jylle die woord van die waarheid, die evangelie van jylle redding gehoor het, en wie jylle, nadat jylle ook gegloed het, verseel is met die heilige geest van die belofte. Nou, ek wil jylle nie mooi hoor wat ek is Hy sê, ons is verseel met die heilige geest van die belofte. Nou, die woord verseel is die woord Svarakitsu in die Grieks. En dit is soos een seelring, soos een verlofring, of soos een trouwring. Kom ons nu met die verloofring, die diamantring wat jy aan haar vinger gesteek het. En binnen die diamantring is daar inscriptie, wat die datum in ons name in het, as jy dan nou wil. Hy sê, ons is verseel met die heilige geest van die belofte. Met ander woord, wat sê hy daarmee? Hy sê, dat God sy geest, want nou het gesê, die man sal sy vader en moeder verlaat sy vrou antleef, die twee word eenvlees met die oog op Christus in sy gemeente nie. Nou sê hy, nou kom God door sy geest, en hy sê, Ek kom met jou nie, wil ek treed. Sal jy met my trouw? Sal jy jou lichaam? Sal jy jou denken? Sal jy jou waard vir my gee? My zoon gee my jou waard, daaruit is die oorsprong van leven. Hy sê, sê, sê, vir my gee. En as ek ja sê, dan steek hy die ring aan my vonger. Dan behoort ek. Waarvoor sê ek ja? Hoesia sê, en Hoesia 2, hy sê, ek sal my aan jou verloof, in gerechtigheid. Die ring <laughs> is die aanname van die genade. Is die aanname dat Jesus die prijs betaal het. Reg. Hy sê, nou verseel hy ons met die heilige geest van die belofte. Nou is ek verseel. Nou behoort ek. So hier nou iets gebeur. My status verander nou. Vertaan jy, ek is nou gekoppel en nou is ek ek het hierdie verwachting van hierdie verzorging van hierdie alles wat ek nodig het, Paulus skryf, as God dan sy eie sê nie gespaar het nie, maar om vir ons allemaal oorgegeet, wat is daar dan wat God vir ons sal terugga? Sal hy ons nie ook saam met om alles uitgenade skend nie? Ja, hy sal. Hy het ons gesê alle gesê nie, in die hemel. So dit is afgehaal. Hy sê, ons is nou verseel met, hierdie, met die heilige geest van die belofte. Hy sê, waar die onderpand is van sy erfenis, om sy eendom te verlos. En die woordkie Onderpand is die woord, die Griekse woord, Arabon, wat beteken, soos een voorskot. Hy sê, my ander woorde, as ek kyk na hierdie ring aan my vinger, as ek bewus is van die teenwoordigheid van Godse gees in my, dan herinner hy my, en hy sê, ek is maar net die onderpand, ek is die begin van die openbaring van die waarheid in jou leven. Hy sê, ek stuur julle die geest van die waarheid, sê Jesus, sê disciples, en hy sal julle in die julle waarheid lei, regt, En nou is ons verseel met die geest van die waarheid, wat ons in die hele waarheid wil leid. Nou wat is die hele waarheid? Psalm 139, het David had al raak gesien, hy sê, hoe kostbaar is die volle som van die gedagtes nie. Die volle som van die gedagtes, moet hierdie stroom deertrek. Moet die waarheid in my leven deertrek. Ek wil vir jou wees hoe belangrijk het is. Besef jy, as ons die dubbele stroom toelaat om terug te trek, dat die dubbelband daar is, dat daar nie keile in my lewe is nie, dan het die vijand geen plek, luister mooi, die vijand het geen plek om te stil te slag verwoes nie. Dan het die vijand effectief gekanceleer. Kom aan. Dis om daar te kom. Om in die waarheid te leef. Heere, ek soek die waarheid. Dis wat oor Paulus sê, Heere, dat ek toe maak. Luister die vijand, as al aanvallen op jou, Moe nie die vervolging en die verdrukking en die goeders meng met die, die, die wat stil nie. Die vijand sê jou probeer vervolg. Hy sal mense gebruik om jou te probeer vervolg. Maar verstaan jy, hy kan nie by jou stil nie, want daar is nie een gaping, daar is nie een plek waar hy kan stil nie. Hy het nie hou vast nie. Jesus sê die overste van hierdie wereld kom en hy het aan my niks nie. Hoe kom sê hy dit? Hy sê die overste van die wereld, daar is soveel salving by my, hy sê daar geen vat wat die vijand, wat die overste van die wereld op my kan kry nie, hy het nie handel op my nie, hy sê ek, soos een koekie seep in die bad, jy wil vat, die glip uit jou hand uit, hy sê nergens is daar een handvatsel aan my, wat die duivel kan kom stil nie, daar sê dit is wat het gaan, om hier die gaping toe te maak en nou wil ek vir jou sê aan die negatieve kant is dat die beskerming dat die vijand nie kan stil nie, aan die positieve kant, is daar dit wat die oog nie gesien, die oor nie gehoor, en die hart van die mens nie opgekom het nie. Die ekstase en die heerlijkheid van die ontdekking van wie God is, van wat Jezus werkelijk is, van dit wat my oog nog nie gesien, my oor nog nie gehoor, en my hart nog nie opgekom het nie. Dit is veel groter as die beskerming oras. Maar besef jy, die twee loop saam met mekaar? Dit is Godse hart vir my. Ek wil het gul opsom die eerste is, by God, is Godse plant klaar. God het het afgehandel. Dag eeuwe gelede, God het afhandel Hy sê, dit is klaar. Ek jou klaar geseen, alles is in plek. God is in sy rus. Hy sê, die genade is voltooid, daarom moet niks genade buiten voor worden. Nee, God gaan jou nie genadig wees, nie, was jou genadig. God gaan jou nie genees, nie, hy het jou genees. God gaan jou nie vergewe, nie, hy het vir jou vergewe. So, dit is afgehandel by God. Right. So, by God is het afgehandel. Is dit by ons afgehandel? wat is die hakplekke? Die hakplekke is dat die godsendsmodel vir ons gesê, dit moet nog gebeur. God moet my nog vergewe, God moet my nog geneef. God moet nog. En, dit is eindelijk, dit is onkunde. En in die onkunde het ek bly vast en die onkunde het die deur opgehou. Want onkunde is waarheid in die negatief. Onkunde. As daar onkunde is, dan neem die onkunde die plek van die waarheid op. Dit is kritisch belangrik die tweede ding wat ons nodig het, is ons het goeie nies nodig. Jesus is goeie nies. Wat hoor ons? Wat is die preeking ons? Hoor ons Jesus? En luister mooi, daar is nie een christelike kerk wat nie Jesus preek nie, maar luister mooi, daar is een groot verskil tussen Jesus preek en die preek nie. Ons preek Jesus, maar hulle preek nie wat hy gedoen het nie. Hulle preek Jesus, maar ons bly vast het in sondagskap. Dis nie Jesus preek nie. Dit is nie een beleidnis van sy naam, dit is nie een verloening van sy naam. So jy sien, ons het nodig om te sê, wat is goeie nies, en my te skaar by goeie nies, ek kan nie weer teruggaan en gaan luister na een halwe waarheid of gemengsel nie. Weet wat gebeur? Ek het nou hierdie week, het ek nou persoonlijke probleem gehad, ek het moves gemaakt wat ek nie moest gemaakt, en toe trek my rug hier in een spas en dit gaan al erger, en ek masseer, en ek warm, en ek koud, en dan spring my rug, allai goed, maar het werk nie, normaal programwerk nie, right, uiteindelik, vrydag besluit ek nie, kom by die visio uit, en sê, druk ek klomp naalde daarin, en sê, laat die die goed skiet, en ek stap uit, ek sê, jeeg, nou voel ek so baie beter, maar nou sien ek, nou, dier die loop van gister, het ek nou weer een paar moes gemaakt, wat ek nie moet maag nie, en weet wat kom ek achter, daai spier, is nou geprogrammeer, as ek net so fokie maak, trek drukke weenspas maak, vanmorgen staan ek op, loop weer so, want, Hy is weer in spasma. Nou wil ek u sê, my denke is so saai spier. My denke is oor lang tyd geprogrammeer, omwaar daar een wervel geskyf het, argumis, ek maak u sommer story daarvan, omwaar een wervel geskyf het, het daar sê en weer en dit het die, die spier in spasma getrek. Recht. En nou, die spier is nou geprogrammeer om in spasma te trek. Nou kan ek die wervel skuif, en snalde alle indruk, alles is recht, die spier is ok, ek so recht, maar die oomlik is daar weer, as die wervel net roer, trak hy spier in spasma. En besef jy, as ek nie goeie nies hoor nie, as ek die goeie nies wat ek hoor, afwissel met slechte nies, wat gebeur, die spier wat in my kop is, die spier van my denk, plik onmiddellik weer in spasma in, en ek is weer terug onder die ouwe verbond. Ons moet uit die ouwe verbond uitkom. Ons moet eens en van altijd uit die ouwe verbond uitkom. En onthou nie, die oomlik wanneer Mooses gelees word, wanneer my eie poging ter sprake kom, Die oomlik as Mooses gelees word, dat jy daar bedekking oorlaarde. Dit sê Paulus in 2 Korinthus 3. So ek kan nie waag om weer terug te kom in die situasie nie. Die derde ding is, ek moet luister na die prediking, maar Paulus skryf die ding, hy sê die geloof kom van die woord af, en die gehoor van die woord wat van die prediking afkom. Hy sê, en as daar nie predikers is gestuur word nie, dan, dan, dan gaan dit nie werk nie. So wat ek nodig, ek het nodig om te luister na predikers wat die woord gaan, gaan verkondig. Lies is mooi, nie stories nie. Nie sede preek in die woord. Die geloof kom nie dier sede preek nie. Geloof kom dier die woord. So jy so, sien so, ek en jy, wat het ons gesê, wat is die doel van die bediening in die gemeente, om die heilige stuuteris vir die dienstwerk, tot ons tot die volwassen man, tot ons elkeen, so gevestig is in die woord, nie in sede preek in die woord. Ons is nie motivering sprekers nie, ons is bad ons is predikers van woord. So baie predikers het hulle self verheer, het hulle self huurlinge gemaakt, en daarom moet hulle preek wat mense wil hoor, wat mense sê hulle wil hoor, mense wat nie weet wat hulle eindelijk wil hoor nie. En die wereld is vol daarvan. Ek het nodig om dit te oor, ek het nodig om die rechte prediking te oor. En dan onthou jy hulle die skrif van Petrus, Petrus geskryf, ons het die profetiese woord baie vast, is waarop ons toch moet aggehe, soos die lamp wat in donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die morrester opgaan ons harte. Jy sien, as ek dan nou, as ek dan nou myself gegeet, goeie nies, as ek dan nou by die plek gekom het, dat ek na die rechte prediking luister, dat die onderskuit kom, wat is Paulus anhoubid, hy sê, dat jylle kan onderskuit, daar by die VCR 4 sê hy, hy sê so dat ons nie meer door wind rondgedreid sal word door elke windvandering nie, door die listigheid van mense om tot dwaling te bring nie. Verstaan jy, mense wat, my, miskien op recht bedoel, maar nie verstaan, dat hulle nog steeds nie in die waarheid is nie, verkondig een waarheid, wat lyk soos waarheid, maar nie die waarheid is nie. Verkondig een Jesus, maar wat ons nie van zonde verlos het. Verkondig een God wat ons lief het, maar ons syk maak, of tragedie oor ons bring, om ons beter te maak, nadat sy sien alles gedoen het, hoor julle. En hulle het nu net met goeie bedoelings, maar luister mense, ons kan nie meer daarna luister nie. En nou het ek by een plek gekom te sê, Heren, maar nou het ek waarheid gehoor, maar nou is my verantwoordelijkheid om acht te gee, ek self, om acht te gee by waarheid, totdat die dag aanbreek. Totdat die dag aanbreek. Jy sien, die engel kom na Maria toe, want dis hoe die manifestatie van Godse beloftes werk. Dit kom by oortuiging, begin by God, en God kom met hierdie boodskap, en Gabriel kom na Maria toe en sê, jy sal zwanger word. Ek wil vir jou sê vanmorgen, Jy is Maria. God sê vir jou Maria, jy sal songer word. Jy sal is seenbaar. En jy kan sê, maar ek het nie een man geken. Sê, so, jy het een man geken. Die man is daai een wat die ring aan jou vonger gestoot het. Jy is verseel met die heilige geest van die belofte. Hy is die onderband om sy eindom te verlos. Hy is die van die verlosser wat uit jou moet voortkom. Jesus Christus wat uit elk van ons moet voortkom. Hy is die verlosser hy sê daarom moet ons zwanger word, nou kom die boodskap, die boodskap sê, jy sal zwanger word, die boodskap sê vanmorgen vir jou, jy sal zwanger word, aan die woord van God, jy sal zwanger word, as hy die heilige geest oor jou kom, nou luister mooi, hoe gebeur dit, sy sê, hoe kan dit gebeur, ek nie man gekennie, dan sê hy, maar die heilige geest sal jou oorskaan, hy sal oor jou kom, en dan wat sê sy, Sy sê, laat het met my gaan, volgens wat hy gesê het. Ek sê, as ek nie kan, het my plek om te sê, jyre, laat het met my gaan, volgens wat hy gesê het nie. Daar gaat het nie gebeur nie. Die skrif sê, Maria het die goed in haar hart bewaar. Sy het die daar uitgestormig sê, wow, jypie, daar gaan die kind heen nie. Sy, was, sy het weggekryp, jy kan jou voorsal laag gespot, Maar weet wat sy dit in hart bewaar? En door het in haar hart bewaar, die woord in haar vlees geword. Jy sê die woord, die verlossing, ek ons noem die woord, Jesus Christus, verlossing, hy is die verlosser. Verlossing, jy moet swanger word, met verlossing. Besef, jy kan nie swanger word met verlossing, is verlossing nie eers hier gekom het nie. Dan kom verlossing in al die andere vlakke van ons levens, maar hier begint het, by ons denken. Om swanger te word, om achtergeet totdat, die, die ding wat dit staan is, die dilemma is, dit gaan eindelijk so goed met ons, dat ons kan sê, man, ek oorleef, ons berei lekker vlees, die oes was goed, ons is ok, bankrekening is reg, ek betaal al my skuld, eindelijk is dit nice, daar nog tyd, ek geniet dit nog, ons kan nog gaan vakantie hou eers, verstaan jy, ons het in een proces gekom, waar hier die vakantiespier, <laughs> wil ek sê, in spasma is, Je weet, net die geringste ding, dan trek die vakantiespier in spas, maar dan sê ek, nee, wacht, ek het nog een bykie tyd. Ek kan dit later noem. Salomo skryf, hy sê, nog een bykie slaap, nog een bykie sluime, nog een bykie handefouw om uit te lus. Hy sê, en dan kom jou armoede, geestelike armoede, gebrek aan verlossing. Kom jou armoede op jou afgestorm, soos een gewapende man. Daar kom stilslag en verwoest, hy. Hy sien, omachtig je, dit kan niemand vir jou doen nie, as jou nie om acht op die waarheid. Acht te op Jesus Christus. Acht te op die profetiese woord, totdat. Hy sê, hy het ons die heilige geest als die arrebon gegeen. Hy sê, totdat die dag aanbreek. En die moor is Wie is die moor Jesus, die woord, is die blank moor is Totdat die woord opgaan in my hart. Totdat Godse woord my hart opgaan sê vir hier begin die manifestatie van elke belofte, hoeveel daar ook al is, en jy hom is al, ja, Jesus is Godse ja, nie begin die manifestatie van die belofte binnen in my, hier staan dit op, wat is die volgende ding wat ek doen? Ek gaan dit sê, ek gaan een verkondiger word daarvan, ek gaan dit proclameer, en dan is kom Salomo, en sê, dood en lewe, leen die mag van die tong, hy sê, ek gaan leven proclameer, en dan gaan leven opstaan. Ek gaan die vrucht af van jy het. die oorvloed van die hart spreek die mond. Na by jou is die woord, na by jou is die verlossing, na by jou is Jesus Christus. In jou mond en in jou hart, dit het in jou hart opgestaan, die morrester het in jou hart opgegaan, en nou kan ek nie anders nie. Daie ouwe, Jesus het gesê, vir die pawe, hy is kind hy gezond gemaakt, hy sê, moet vir niemand sê nie, nou syng Don Francisco Raleke, hy sê, But I've got to tell somebody, I've got to tell somebody. I've got to tell somebody. Jezus het gesê, ek moet stilblij. Hy sê, I've got to tell somebody. Kan nie meer anders nie. I've got to tell somebody. Hy sê, as die woord in jou hart opgestaan het, you've got to tell somebody. Ek wil vir jou vraag, het het gebeur met jou, dat jy iemand soek, vir wie jy dit kan vertel? Hy sê nie oomlik, as jy dit kan vertel, op die manier, hy die manifestatie plaatsvind. Wat God sê, ek het my woord gestuur, van die hemel af, naar die aard het. Ek het my sien gesteer. En my sien het vlees geword. Dit wat my woord was, het vlees geword. Dit wat jou woord word, wat jou woord is, die oortuiging van jou hart, wat I've got to tell somebody binnen jou woord, die oortuiging van jou hart, word die woord wat jy spreek, word die woord wat jy lewe, word die verlossing van jou hele lewe van elke detail van jou leven. Wat gaan baie verder as dit? Wat kom by? Daar kom visse by. As die waters gezond word, as ek gezond word, kom die visse. Hy sê, nasies en koning sal trek met jou lig. Hy sê, ek maak jou visser van mense. Jou leven, jou oorwinningsleven, sal die getuienis word die getuienis word wat mense trek. Prijs, Heere, Vader, dankie dat die hart vir ons is. Dat die hart ons is, dat ons van die, die goede, dat ons elke facet, elke jota in titel van die waarheid, ons eie levens mag akkomodeer. Heere, om vereense en vir altyd van die keile ontsla te rak, eense en vir altyd die dubbele stroom toe te laat, een vir altyd die gees waarom die Heer ons verseel is te laat om aan ons te verkondig die waarheid die waarheid wat ons vrij maak dankie Heere dat jy met ongeduld wacht dat jy by die deurstand ontlop om te sê hier is ek hier is ek die profetiese woord geaag gee ag gee ag tot dat dankie vader dankie dat ek elke nie kan uitstuur vanmorgen met hierdie hongerte Heere, om die deur toe te maak om die dubbele stroom geleendheid te gee dankie heren dat het nie meer buiten ons bereik is nie dat hy dit vir ons gedoen het dat hy die goeie werke dat hy die dubbele stroom vir ons geskep het so ons daarin kan wandel. Ons eer die Vader in Jesus naam. Amen. Amen. Moet iemand iets sê? Kom, ons gaan drink saam te. Sê en julle met een vondelike geseende week. Hier.